Bref Páls til Efessus manna, fyrst kabli. Páll að vilja Guðs postuli Krists Jesu heilsar hinn um heilögu í Efessus sem trúa á Krist Jésu. Náðs ég með yður og friður frá Guð í föðurvorum og drottni Jésu Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jésu Krists sem í Kristi hefur blessað oss með allri andlegri blessun heiminnsins. Áður en grunnur heimsins var lagður útfaldi hann oss í Kristi að hann hefði oss fyrir augum sér heilög og lítalaus í kærleika. Fyrirfram ákvaðan að gera oss að börnum sínum í Jesu Kristi, sá var náðar vilji hans. Hann vildi að við yrðum til vexemdar dýrðans og náð sem hann hefur gefið oss í sínum elskaða sinni. Í honum fyrir hans blóð eigum við er og fyrirgefningu af brota vorra. Svo auðug er náðans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar og skilningi. Og hann hefur Byrtos lindardóm vilja síns þann ásetning um Krist sem hann í náðsynni ætlaði sér að framkvæma í fyllingu tímanna. Að sapna öllu sem til er á himni og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Í honum höfum við erð þá líka öðlast arvleifðina eins og ossvar fyrirhugað samkvæmt fyrirrætlun hans er framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns til þess að við sem áður höfum sett vonvora til krists, skildum vera dýrðans til vexemdar. Í honum eruð og þér eftir að hafa hirt orð sannleikans fagnaðar erindið um sáluhjálp eðar og tekið trú á hann og verið mert innsigli heilags anda sem yður var fyrir heitið. Hann er pantur arflegðar vorrar, að við verðum endurleist guði til egnar, dýrð hans tilvegsemdar. Eftir að hafa hýrt um trú ykkar á drottin Jésu og um kærleika ykkar til allra heilagra, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir ykkur er ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég bið Guð drottinsvors, Jésu Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og ópinberunar svo að þið fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans svo að þið sjáið hver sú von er sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrlega arvleifð hann ætlar okkur meðal hinna heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn sem hann létt koma fram í Kristi, er hann vakti hann frá döðum og létt hann setja sér til hæri handar á himnum og var hverri tigg og valdi og mætti og var öllum herradómi og sérkverju nafni sem nefnt er, ekki aðeins í þessari veröld, heldur og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líka og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu.